Минавам на първата идея на Валентин, мъдростта на Валентин. В най-голямото страдание е тайната на живота. Тук се намира скритото око на Бога. После казва, Божията воля спасява тези, които изцяло се обръщат към нея които изцяло се обръщат към нея. Ако човекът е заживял в Бога, той е превърнал времето си в плерома. Той е превърнал времето в вечност и върви още по-надълбоко. Отецът, който е начален, първороден и несътворен, се е съединил с първичното слово Логосът, за да бъде едно с вечния живот. Именно за това се е съединил. За да бъде едно с вечния живот. В това първично излъчване обитавало велико усещане за единство и уют. То било наречено по-късно от словото от логоса било наречено любов. Тук била и създадената мъдрост и тя пожелала обаче да обхване всичко, но разбрала, че има нещо необятно, нещо неуловимо. И тя разбрала, че е несъвършена да обхване Правотеца. И в последствие тя тръгнала надолу. Надолу била свободна, а нагоре за нея имало предел. Луцифер е познавал много добре Бога, но не и великата тайна, която е била скрита в него. И именно с тази могъща тайна се е сблъскал той и е бил изпратен в долни Светове, външни светове, той е бил превърнат в зло, защото е бил могъщо преобразен от тайната на Бога. Тоест, Бог му е отнел нещо. Кое е това нещо? Божествения дух. Бог може да отнема дух. Тайната вътре в Бога може да отнема дух, може да отнема и душа в случая е Божествен Дух. Бил му е отнет Духът. Абсолютът е съвършен и безконечен. Той пребивава в неведома, безименна висота. Тук е става въпрос за 13-то измерение, но друг път може да говорим за това. Той е пуст, невидим, безначален, неракотворен. Той е покой и уединение в собствената си скритост и безначалност. Неговата бездна е била абсолютно несъществуваща, т.е. неограничена. Но по-късно Абсолютът е направил така, че бездната е решила да бъде. Т.е. безкрайността да стане по-достъпна. И бездната е решила да слезе и да съществува чрез една част от Абсолюта. От Него. Тя е слезла надолу, преобразила се е и е станала Бог. Кръстът, пак казвам, това е таинственият предел на развитието. Той е границата, той е това, което е пределът между външния космос и плерома. Значи, той е мерката. Той е границата, който го мине, се връща в плерома, който не може да остава в космоса, в света, в ума и в преражданията. Кръстът спасява човека от голямо падение и проваляне в кенома външния космос или празнотата. Той спасява човека от нището В кръста вертикалният път е спасителния път. Възкресението. Завръщането в пълнотата. Тоест в същността на Бога. Кръстът е чужда среда за всичко нечисто. но чистият преминава през него и преодолява кенома външния космос, земния живот, включително и астралния и менталния живот. Той ги преодолява. Затова е много ценен кръста. Седре се ще говорим въобще за символите, тук само бе го споменава. За нечистият кръстът е враждебен и е много трудно да се обясни на нечистият какво са радости и възторг, които се раждат на кладата, които се раждат на кръста. Много е трудно да се обясни на обикновените хора какво представлява най-вътрешния свят на пълнотата. И затова те се остават в външния космос и в неразбиране.